Ba, aurreko urtean e, Sofia Mateos izan zen txapelduna, e, Marta Domínguez eta Cristina G Gomez nez eta rankingen aurretik egon ezin ziako etorri. Baina aurten Marta Domínguez e, tortxiko aukera izan du eta eta bueno, gainera aurreko astean e, Frantzia jogatutako txapeta Europako txapaketa batean. E, munduko txapeketarako txartela e, eskuratu zuen Marta, Orrek esan nahi du hori, munduko txapaketan, eh, munduko honena bakarri sailkatzen direla eta eta azkeneko txapaketa irabaziostean, ba, ba munduko txapaketa e, zerrenda horretan barruan sartzeko aukera izan du eta beraz, bueno, ba, gero eta maila hobeagoa erakusten ari den jokalari Galizerrra da eta nikuzte hemen Horengo netan ez du laiñola izango chapuketa irabasteko.